Batxoako gaita zazpiditu aurraste azkena da eta hau berrion albiste gia duzu. Berrio zarri ratiaren albiste eman EH Bilduk Bartzinaren aurka proposaturiko mozioa oposizioko gainontzeko alderdiekin aurrera atera nahi du. EH atxe bilduk, go, Nafarroko go gober, Nafarroko gobernu burua den Jolanda Barzinaren aurka aurkeztu duen mozioren edukia saldu zuten atzo, arratsaldean berrogeita marlaguren aurrean txentxo Jimenezek eta patxi urrutiak. Gizarteak egungo egoera larriari erantzuteko zerbait egitea eskatzen duela esan zuten, barzinari eta upeneri mozioa zentxura aurkeztu beharra zegoela, ziurtatu zuten krisi egoerak jendarteak eta egungo edo e, egondako ustelkeriak eskatzen duelako. Besteak beste, Nafarroako Parlamentuko e eienguak, Jolanda Barzinaren dimisioa, eskatu zuela gogora e karri nahi izan zuten. Mozioa apriilaren bostean, eta ez orain aurkeztuko dute, egun batzuk beste alderdiekin solasteko tartea edukitzeko denbora behar dutelako argitu zuten pesenek, Barzinaren dimisioa eskatu arren, zentsura mozioaren aurkako jarrera, azaldu du dagoeneko honen aurrean, alderdi honi Horain e, hautezkundeak eginda itezela ez aioela interesatzen Azaldu zuten itzaldien e, ustez oso emaitza txarrak izanen zitulako hautezkunde horietan Entzun dezagun parlamentaria den e, Xabi lasa. Zion que hai oidia en Navarra, sobre todo por parte del gobierno de Navarra Pues es una situación de corrupción, una situación de desgobierno y que es incapaz de hacer frente a lo que está ocurriendo en Navarra, hacer frente a la salida de la crisis. Cada vez tenemos más parados, cada vez tenemos más pobreza en nuestra sociedad y eso se debe a la mala gestión que están realizando desde el gobierno. Eso no es una visión solo de H. Bildu, eso es una visión social y además que comparten la mayoría de los partidos, sobre todo los partidos de izquierda. El problema es que hay cierto miedo escénico a presentar una moción de censura por parte de algunos pues eh, porque no ven claro cuál puede ser su futuro electoral. Nosotros creemos que hoy la, el, el liderazgo de, de la oposición, de la oposición de izquierda, pues corresponde a E.H. Wildu y ha decidido coger el toro por los cuernos y eh, lanzar la propuesta de una moción de censura. A la que no dudamos se van a sumar otras fuerzas eh, políticas de izquierda porque su propio electorado y su propia gente de base se lo está pidiendo. Y eso es lo que creemos que va a ser el éxito de, de esta iniciativa que planteamos y ante la que en estos momentos estamos muy esperanzados. Aekak, korrikaren oemesortzigarren, naren parte hartzearen anitza azpimarratu du. Bai, kuantitiboki, bai, kualitatiboki, datuak oso positiboak dira. Ala dioa ekak egiten duen korrikaren emezortzi garreneko balantzeare balantze baikorrak. E, kontz, e, koordinakunde euskaltsaleak parte hartze anitza eta handi horiek hizkuntzaren normalizazioari gehitu. Behar, e, beharra dagoela azpimarratu nahi izan zuen. udal batzaren osoko bilkura eginenda gaur Bilkuran urrengo gai hauek, ez da behar dutuko dira, Bestea beste a beste, berrioza retorbideko e, begoita zenbakian, egin beharreko berurbanizazio lanen, baldintza baldintza ekonomiko-administratiboak eta baldintza teknikoak kontratatzeko agirien, o, agirien onarpena. E, e, 2.000 airuko aurre aurrekonturokor bakarraren espedientearen aldaketa batzuk ere, tratatuko dira eta berriozarko udalaren adierazpena, alzeimarren az, e, elkartasun izanak edo herria izateko onarpena baitaoss arrazakerien nafarroaren elkar elkar nafarroaren elkar, elkar laneerako proposamena izquierda ezkerrak ere HDnik ez dio emango elizari eta erlijgio ezberdinai eta non mozio bat aurkez du talde honek eliza katolikoaren eta gainorek, gainerako errijioen, Ondasunen zentzua egiteari buruzkoa, baita erakunde horiek ondasunen gaineko hiri kontribuzioa ordain dezaten. hartu beharreko neurrei buruz hartu no, beharreko ne, neurei buruzkoa. Ere Donapea IP egungo kokapena jarraitzearen aldeko manifestoa ere, E, tratatuko da eta azkenik Nafarroa bai e, Nafarroa bai eta bildu udal taldeek aurkeztutako mozioa eztabadatuko da tokiko administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasunari buruzko lege aurre proiektua dela eta udalak egindako ebazpenari buruzkoa ohikoa denez Bilkura arratxaldeko zait ardietan izanen da Udaleko areto nagusian eta berriozar.es ze neeguski plaza web webgunetan bitartez, webgune hauen bitartez, zuzenean jarraitzeko aukera izanen duzue. Mm. Berriozar, etor bideko, laugarren zenbakian, zonlak lanak egiteko dirula guntza, eman zuen gobernuak atzo. Eta horri buruz, mintzatuko badaere, e... E, zera gaurko osoko Bilkuran e, informazio ahaure eman dizuegu, diegu Nafarroko gobernuak e, toki administrazioko zuzendari nagusiak hala argitaratu zuen bezala erabaki zuen berrezarretorbideko hogeita laugarren zenbakia maisu maisren etxea deitu dena beti, deitu izan dena beti solaketa e, lanak egiteko beharrezkoa dirru laguntza ematen ematen duena Eta aurrekontua osotara ehun dahirurogeita hamabi Mila egun bat kakotx. Hogei eurokoa izan da. E, e, e, sanbehar da. Horietatik egun da. Amairu mila labore egun berrogeita. Meretzikakotzi euro gita sei euro. Dirula guntzakoak direla. Berriozarko udaleko irigintzarloa. Asida. Aurrekontu betetzen beharreko beharrezkoa diren. Txostenen izapideak egiten. Horregatik gaur. Estaba ida tudoda Gaihau e, osoko bilkuran e, osoko bilkuran eta udalak e, esan du ezin e, ezin konta la billera egin dituela erreklamatzeko diru hori azkenean gauzatu egindela et, e, irrikatutako diru laguntza eta horregatik urbanizazioko solak eta posiblea eginen e, e, izanen dela Ez lanak bukatzean ibiltzeko moduko gune egokia eta segurua izanen da berrezar etorbideko hogeita laugarren atariko hauzo bukatzeko eguraldiari buruz mintzatu beharran gaude, eguraldia zer esan ba, berdintxu jarraituko duela, giru euritsua izango dugula, zerua era bat lanotua gertuko da eta euria txikia egingo du, noiz binka ertaina ere bai, goizaldean eta goizean goiz e, norabide aldakorra e, aize aula ibiliko da, goizean ipar-iparre eki aldetik e, finkatuko dena haulbizi, temperatura maksimua e, nahiko berdintsok izango dira atzoko eki atzokoekin konparatuta e, gutxi go bera malauuaasei grad horen bueltan ibiliko baitira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informaziooiago ato zen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko1. zortzan edo orduero Interneten eguzki eta honekin agur esateko unea iritsi zaigu agur e, Gerroarte, edo gutxienez urrengo datozen egunetan ez garela egongo. Ez nahi dizu egun, zeta e, oporrak direla medio, e, ditugun arazo teknikuak direla medio, azken finean egun hauetan ez gara egongo, zaituko gara aprobetsatzen hemengo desastre teknikoak onpontzenea lor desakegun, eta e, ikaslek duten oporraldiaren bueltan, e, hemen egongo gara, iso berriozar magazinarekin, informazio talbiste guztiekin, eta espero dezagun egun, ditugun, eta e, zera baldintza tekniko e, gain dituta bestela hau oso zaila egiten zaigu. Ongi pasa, oporretara joango zaretenak, ongi pasa, eta otoitza e, e, fin eta lasai eta patxadas egin Elizara joango zaretenak, edo kristau, onarrizko kristauen kole, e, kolektibuak antolatzen dituen biletara urbilduko zaretenak, eta ea, guztion artean mundu berri bat, mundu hobeago bat, egiterik dugun datozen hilabete eta urteetan. Agur, ongi izan, txintxoak izan, eta urrengor arte.